Глава 12. Пътят на предаността. Бхакти йога. Арджуна пита, О Кришна, чие обожание е по съвършено на тези, които обожават безличностното сияние непроявено, или на тези, които винаги са правилно и от сърце заети, в предано служене на теб и съпътстващите го обети. Върховният Бог казва, Тези, чието уме е прикован в мене, които с вяра искрена са в мен вглабени, които с неизменна преданост ме обожават, за мене те най-висши познавачи си остават в науката на йога, божественото единение. Наистина, такова е Арджуна моето мнение. Но ония, които силно предпочитат, единствено непроявеното да почитат, което е за сетивата и ума необозримо, проникващо навсякъде невъобразимо, неизменно, постоянно, неподвижно, безличностното схващане за абсолюта, които сетивата си владеят вещо и безгрижно и отнасят се към всички с еднаквост нечута. Тези личности с благополучието на другите заети накрая ме достигат на духовните планети. Ало, онези, чието умове са привлечени към безличностното и непроявеното, на повече трудности по пътя са обречени, тъй като мъчен е напредъкът за въплатените. Оси не прита за всички, които ме обожават, които всичките си дейности на мене посвещават, които предани на мен при всички обстоятелства остават, които винаги ума си върху мен с любов установяват. За тях съм този, който бързо от океана на самсара ги спасявам и в моите нозе, даряващи безстрашие, ги приотявам. В ума си винаги за мен единствено мисли, интелигентността във връзка с мене приложи, така с ум и разум в мен установени, ти несъмнено винаги ще пребиваваш в мене. Мой скъпи Арджуна О. Дананджая, ако не можеш да следваш практика като тая, да установиш ума си неотклонно върху мен, тогава Бакти Йога предписанията бъди установен. По този начин в себе си желанието силно ще развиеш, с постоянно помнене на мен да се здобиеш. Ако пък чувстваш себе си, не мога да следвам предписанията на Бакти Йога, тогава смисъл за мен е просто работи, в дела такива съвършенство ще постигнеш ти. Ако обаче и това да правиш ти си неспособен, в съзнание такова да действаш все за мен, опитай да поступваш от привързаност свободен към резултатите на работата, в себето установен. Неспособен ли си и това практически да упражняваш, с развиване на знание добре ще да е да се занимаваш, а от знанието още по-добре е съзерцанието, а по-добро от него – отричането от плода на дейността, защото по този начин умиротворява се съзнанието и човек постига тъй жадувания мир вътре в ума. Човек, който не завижда и всички са приятели за него, който не мисли, че е собственик и е свободен от важливо его, за който щастието и нещастието са състояние еднакво приемливо, който е винаги доволен, себе контролиращ се, унасящ търпеливо, който решително в преданото служене се ангажира и своя ум и разум върху мене непрестанно спира, такъв мой предано даден ми е много скъп и мил, защото своят цял живот на мен единствено е посветил. Който никого не безпокои и никой не го обезпокоява, който винаги спокоен и уравновесен в себе си остава, в щастие и нещастие, в страх или тревога, ми е много скъп и да го забравя аз не мога. Отдаденият мой, който е независим от събитията в света, оставащ чист, безгрижен, опитен, свободен от страданията, който в дейностите си не се стреми към резултат определен, той много ми е скъп и обезателно завръща се при мен. Който от придобивки не се въодушевява, нито от неприятното се отвръщава, който за загубите свои не тъгува, нито по цели недостижими жадува, който се отказва както от благоприятните дела, така и от неблагоприятните неща. Такъв мой предан ми е много скъп и свиден, ако към да го срещна очевиден. Който еднакво се отнася към приятели и врагове, който уравновесено става в чести или безчестие, който без проблем понася зно и студ, и слава и позор, който в щастие или нещастие не губи мен от своя взор, който е освободен от замърсяващо общуване, който винаги е мълчелив и не смущаван в своето добруване, който не се грижи, къде ще пребивава или как ще се осигури, който в знание установен и в преданото служене гори, този мой приятел ми е много скъп и аз му обещавам, че дори сред най-големи трудности в живота ще го защитавам. А онази искрена, предана на мене душа, която с пълна вяра в мен се прислонява, следвайки нектарния път на предаността, чиято висша цел единствена аз оставам. Знай най-обичана, най-скъпа ми е тя и аз в обятията на сърцето си я сгрявам.